Nun və ya Qələm surəsi Məkkədə nazil olmuşdur 52 ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla Nun Andulsun qələmə Və mələklərin yazdıqlarına Yaxud lövhü məhvuzda yazılanlara ki Sən ya mühəmməd Rəbbinin neyməti sayəsində divanə deyilsən və həqiqətən səni minnətsiz tükənməyi bilməyən mükafat gözləyir. Doğrudan da sən böyük bir əxlaq sahibisən, böyük bir din üzərindəsən. Tezli ilə sən də görəcəksən, onlar da görəcəklər hansınızın divanə olduğunu. Həqiqətən sənin Rəbbin öz yolundan çıxanları da Doğru yoldu olanları da ən gözəl tanıyandı. Elə isə, ya Peyğəmbər, Allahın ayələrini yalan sayanlara itaət etmə. Müşriklər istərdilər ki, sən onlara yumuşaqlıq göstərəsən, onlar da sənə yumuşaqlıq göstərsinlər. Ya Peyğəmbər, itaət etmə. Yalan yerə hər an diçənə, alçağa, qeybət edənə, söz gəzdirənə, Xeyrə mane olana, zülm etməkdə həddi aşana, günaha batana, daş ürəyliyə, anlamaza və eyni zamanda əsli nəsəbi bilinməyən haramzadıya, O mal dövlət, oğul uşaq sahibi olsa belə. Ayələrimiz onu oxunduğu zaman o, bunlar qədimlərin əfsanələridir, dedi. Biz tezli ilə onun burnuna damğa basacaq. Biz vaxtı ilə o bağ sahiblərini imtahana çəkdiyimiz kimi, bunları da Məkkə müşriklərində imtahana çəkdik. O vaxt o bağ sahibləri səhər açılanda onun meyvələrini mütləq dərəcəklərini andıçmışdilər və heç bir istisna yeri də qoymamışdılar, İnşallah deməmişdilər. Onlar yuxudu ikən, ya Peyğəmbər, sənin Rəbbindən o bağa bir bəla gəldi. Və o yanıb qap-qara qaraldı, külə döndü. Onlar səhər qalxıb bir-birini belə səslədilər. Əgər məhsul yığacaqsınızsa, bağınıza tez gedin. Nəhayət yola düşdülər, yol boyu bir-birinə xəlvətcə belə deyirdilər. Elə edin ki, bu gün orada yanınıza heç bir yoxsul soxulmasın. Onlar yoxsulları bağa buraxmamağa qadır olacaqlarını güman edərək erkən getdilər. Bağı bu vəziyyətdə, yanıb külə dönmüş gördüyüdə, dedilər, Yəqin ki, yolumuzu azmışıq. Xeyr, biz bağımızın bərəkətindən məhrum olmuşuq. Onların ən ağıllısı və insaflısı, dedi, Məyər mən sizə Allahı həm səna ilə təqdis etməli olduğunuzu demədim mi? Onlar, Rəbbimiz pak və müqəddəsdir, Həqiqətən biz zalim idik, dedilər, Onlar bir-birini danlamağa başladılar və dedilər, Vay halıma, biz azğınlıq edirdik. Ola bilsin ki, Rəbbimiz tövbəmizi qəbul buyuruq, onun əvəzinə bizə daha yaxşısını versin. Biz Rəbbimizdən bizi bağışlamasını, bizə mərhəmət əta etməsini diliyirik. Dünyadakı əzab belədir. Şübhəsiz ki, ahirət əzabı daha şiddətlidir. Kaş bilə edilər. Həqiqətən Allahdan qorxuq, pis əməllərdən çəkinənləri, Rəbbi yanında nəyim cənnətləri gözləyir. Məyər biz müsəlmanları kafirlərlə eynimi tutacıyıq? Ey kafirlər! Siz dünyada yoxsulu möminlərdən, mal dövlətcə üstün olduğunuz kimi, ahirətdə də onlardan üstün olacağınızı, yaxud ən azı olarla eyni olacağınızı iddia edirsiniz. Sizə nə olub? Necə mühakimə yürüdürsünüz? Yoxsa Allahdan nazil olmuş bir kitabınız vardır ki, bunları orada okuyursunuz? Yaxud orada bəyənib seçdiyiniz hər şeyin sizin olacağı yazılmışdır? Və ya hökm edib, istədiklərinizin sizin olacağına dair bizdən qiyamət gününə dəyib davam edəcək əhd almışsınız? Ya Peyğəmbər, onlardan soruş ki, Hansı biri buna zamindir? Yoxsa onların ahirətdə müsəlmanlardan üstün və ya onlarla eyni olacaqları barədəki iddialarını təsdiq edən şərikləri vardır? Əgər doğru deyirlərsə, qoy şəriklərini gətirsinlər. İş çətinləşəcəyi, lüt üryan vəziyyətdə qiyamətə gedəcəkləri, qiyamət bütün dəhşəti ilə görünəcəyi, həqiqət aşkar olacağı, Və səcdiyə dəvət olunacaqları gün Onlar səcdi etməyə qadır olmayacaqlar Gözləri zəlilcəsinə yerə dikiləcək Özlərində zillət ürüyəcəkdir Halbuki onlar dünyada sağlam olduqları ikən Səcdiyə dəvət olunurdular Ya Peyğəmbər Artıq bu kəlamı Quranı yalan sayanları mənə tapışır Biz onları özləri də bilmədən Tədriclə əzaba giriftar edərik. Onlara bir müddət möhlət verirəm. Həqiqətən mənim əzabım dözülməz dərəcədə şiddətlidir. Yoxsa sən risaləti təbliq etmək müqabilində onlardan ücrət, muzd istəyirsən və onlar ağır borc yükü altında qalıblar. Yoxsa qeyb, lövh-i məhvuz canlarındadır və onlar səninlə mübahisə etdikləri məsələləri Qiyamət günü kafirlərin Allah yanında möminlərdən üstün olacağını oradan öyrənib yazırlar. Ya Resulüm, sən öz Rəbbinin hökminə səbr et və balıq sahibi Yunus Peyğəmbər kimi olma. Risaləti təbliq etməyi yerə qoyma. O zaman o, balığın qarnında qəm kədər içində boğularaq Rəbbinə dua etmişdir. Əgər Rəbbindən ona bir mərhəmət, neymət yetişməsə o məzəmmət olunaraq quru yerə, səhraya atılacaqdı. Amma Rəbb onu öz bəndələri içərisində seçdi və salihlərdən, peyğəmbərlərdən etdi. Ya peyğəmbər, həqiqətən kafirlər Quranı eşitdikləri zaman sənə olan həsətlərindən və qəzəblərindən dolayı Az qala səni gözləri ilə yiyələr. Onlar sənin barəndə o divanədir deyirlər. Halbuki bu, Qur'an aləmlərə, insanlara və cinlərə ancaq bir öyüd nəsihətdir.